Jean-Marie Vianney ngenda kumana Naam matumaini yangu ni tere kwamba waendelea vyema nduku msikilizaji wa Radio Isangani la karibu kuifuata tarifa hii katika ya katika ya ambayo tunanza na muktasari wake Laisi wa Burundi Evalisten Daishimiye aria idiana na muenziye wa inchi ya jirani ya DRC Feliz Chisekedi Chilombo kutulia mkazo kwa kupiga marufuku makundi ya majambazi wanaobebea silaha ambao huwa wakiumbisha usalama mashariki mwa DRC. Bunduki zaidi ya rubaini za aina ya Karashnikov pamoja na risasi zaidi ya lakimbiri vilikamatwa katika musako ulioendeshwa na wasikari polisi kwa gipindi cha mwaka mumoja. Ni matamushi yake waziri wa mambu ya ndani usalama na ustawi wajami na wakulima wakijiji cha inyami ya gata lafala giho gazimu kwa nikarusi wa Wanao tumia wa wakumuangilia mashamba yao msimu wa wakiangazi wanaeleza kwamba mfumo huo uriwafanikisha kupata mavuno kwa kiasi tosherevu na ugenini tutamulikia nchini Afrika kusini ambapo idadi ya vifo kufuatia vurugu nchini humo ya indelea kuhongezeka hadi kufikia sabini nambiri. na mbiri na ufarasa ya likodi idadi kubwa ya watu wanao chanjwa kwasiku moja mulipuko wa virusi ya corona. Kuna hayo bira Chaka na mengineyo mengi zaidi ambata na nami haditamati upande wa opili yupo enjiniere albenduwayo karibuni. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungwe tarifa ya habari katika ukurasa wa usiano wa Burundi na inchi zingine za kima taifa. Laisi wa Burundi, Evariz Tendaishimiye, alihaidiana na muenziye wa inchijirani ya DRC, Felix Chisekedi Chilombo, kutilia mukazo kwa kupiga marufuku, makundi ya majambazi, wanaobebea silaha ambao huwa wakiumbisha usalama mashariki mwa DRC kando na hayo marais hao waliweka saini katika makubaliano ya kuboresha hali ya, ya miundombinu kati ya inchi ya Burundi na DRC pamoja na kubuni mfumo mupia wa wa mpya wa wa kuabya wa, wa kupiana biashara hayo yalibainiwa Ijumaa hii katika kipindi na wandishi wa habari marais hao walichoendesha baada ya rais wa Burundi Évariste Ndayishimiye Kuitimisha ziara ya kikazi alioendesha nchini DRC tangu Jumatatu wiki hii mengi zaidi na Lomiwarde nio yabivuze Katika mkutano huo kwa vyombo vya habari, rais wa Burundi Evrard Ndayishimiye alisema kuridhishwa na utyaji saini makubaliano ya ujenzi wa reli itakayorahisisha mzunguko wa bidhaa kati ya mataifa hayo mawili na kudumisha mawasiliano kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix Chisekedi amehakikisha kuridhia makubaliano hayo yatakayochochea maendeleo kwa mataifa hayo jirani kwa kukuza uchumi. Kutoa ajila na kusaidia kupambana na umasikini. amesema kuwa laia wa inchi hizo wanausiano muema tangu zamani na hivyo hawa na budi ya kudumisha. Kusu suara la usalama mashariki mwajia mhuri ya kidemokrasia ya Kongo, laisi chisekedi hamesima kuwa kuna makundi ya wasi ya na usalama katika maeneo hayo. Kwa upande wake, ni munda muafaka kujadiriana kama maraisi na mna ya kueka nguvu pamoja Utokomeza makundi hayo. Kwa upande wake raisi wa Burundi, Evariste Ndaishimiye, anatolea wito waasi wenye asili ya Burundi kulejea makuawo wa achari na muenendo wa usalama. Ziara ya raisi Ndaishimiye, aliyo ifanya nchini jiamuhuri ya kidemokrasia ya Kongo tangu jumatatu hii, inatarajia kuhitemishwa jumatano hii shukrani Shukurani lomiwalde na bunduki zaidi ya rubaini zaidi ya kranshinikovi pamoja na risasi zaidi ya lakimbiri vilikamatu katika musako uriweendesho na askari polisi kwa kipindi cha mwaka mumoja hayo yalibaini wa jumaini mkuwa ningozi na waziri wa mambo ya ndani usalama na ustawi wajami alipokuwa kiwasilisha lipoti ya majukumu yaliyotekelezo na wizala na ya ongoza kwa kipindi cha mwaka mumoja waziri ije Vendera kobucha, en afamisha kwamba katika makahuio, als kariporisiwa nauschutumiwa kutenda vitendo potovo, warikama tuana badae, wakafikishwa makamani, na kwaadibiwa kuringana na sharia, bada ma pumuziko madogo, tunangazia ukurasa wakirimo. Isangani rood. Na imetimia ni sasaba na dakika 27 Saya Afrika ya kati Ikiwa ni nane na 27 Saya Afrika mashariki Ni kukumbushe kwamba hii Unawatika sikio ni dag Swahili ya Radio Isanganiro Inarindima mubashara Kutoka Jijini Bujumbura Na viunga zake kupitia masafa ya Afimwana na tisa nukta saba Na njini mulioko ugenini bila shaka Muna dupata mubashara Kupitia mia na moja Na njini ambao mulioko ugenini bila shaka Ni kupitia uofuti yetu W32.is langer dan niet, Wakulima, wakilimo cha mpunga wilayani nyakagunga, kagunga, wanawendesha kilimo katika mashamba, waliokabidewa na shirika rugofam, wanaeleza kwamba, watakumbo na ruhombo, watakapo uza mavuno ya kilimo cha mpunga, katika bei iliowe kwa bayana na Serikali ya burundi. Wakulima hao, wanaeleza kwamba ili kilimo cha mpunga kiendeshe kwa ufanisi, walitumia pesa nyingi kwa kununuwa mbolea na mbegu. Bathi ya wabunge, waliopigiwa Kwa kuhura mkuwa ni chibitoke wanaitaka selekari yongeze bei wakidadisi kwamba iwapo mpunga utanunulua kwa kilo moja na shirika hilo pewa soko wa kurimu hao wataendelea kufilisika. Mukulgenzi wa idara ya kilimo ufugaji na mazingira na governor wa mkuwa chibitoke bizoza. Wanaeleza kwamba hakuna kubadili chochote, wakieleza kwamba hatua zirizo chukuriwa na selekari, hakuna anaye mamulaka ya kubadili chochote. Na tunaposaria katika ukurasa huo, tutoke maharibi, tujelekeze uko, uh, tujelekeze uko, Kusi huko e, mwa Burundi ambapo wakulima wakijiji kijiji cha Nyamiyaga tarafa ni Gihoga Karusi hutumia mfumo wa kumwangalia mashamba yao msimu wakiangazi kiangazi maji ya mito wakulima hawa wanaeleza kwamba mfumo huo uliwawezesha kupata mavuno yakuridisha kiasi cha kupata mav, mavuno ya kuuza sokoni kabla ya ku, kabla ya kunufaika kwa kupata mahitaji ya nyumbani Mafundi wa kirimo pamoja na viongozi tawara tarafani gihogazi wanaeleza kuridishwa na mfumo huo wagitorea wito laia wa matarafa mengine kupigia mfano wa kurima wa tarafa la gihogazi. Na, na katika ukulasa huo ni kwamba mfumo wakumangiria mashamba ya kuendesha ya kirimo musimu wa kiangazi kutumia Kutumiwa maji ya mito na mifereji unatumiwa kwa kasi na wakulima wa hususan wale wanashiriki katika vzama za ushirika. Ni matamushi yake waziri wakilima ufugaji na mazingira katika kipindi maalu marichotua kwa radio na televisheni televishini sanganilo. Akireza kwa amba selekari ilianzisha atuwa ya kuhamasisha wakulima kutumia mfumo huo tangu mwaka alfumbiri kuminasaba kwa kufanika kwa, kwa, kwa kufanikisha mukakati huyo Waziri Dogi Delrema anaafahamisha kwamba walitoa wali musada wapamu pamu 80 kwa wafuasi wa chama vya ushirika vinazopatikana nchini kote na muenendo wawana shiria wakudidimi kumradi na tunaposalia katika ukurasa uni kwamba wafugaji fu, wa wakijiji chaga hae kinachopatikana tarafani kayanza wanaeleza kupokea vema mladi wa shirika pro defi linaroshulikia sekita ya kerimo ufugaji wakuapatishia mifugo ya haina ya nhoombe munamo mwaka alfumbiri wafugaji hao wanaeleza kwamba mifugo hiyo iliwasaidia ili, ili, kupata mbolea kwa kiwango toshorevu ja Jambo ambalo liwapelekea kupata mavuno ya siyo kuwa ya kawaida Adelene Osawa afisa usikana na ufugaji na mazingira mkuwani, eh, mkuwani Kayanza. Anawataka wa ufugaji hao kushulikia ipasavyo mifugo hao ili ufugaji wa wengine wapate mifugo mingine kupitia mchakato huo wa pro defi. Mengi zaidi na ripoti yake Patrick Sengiumva. Wafugaji tulio tuliozungumza kijijini gahae, wasema kuridhishwa na kiwango cha mavuno kilichoongezeka kutokana na utumiajaji wa samadi ya mifugo yao. Wanaeleza kupata chakula tosha katika familia zao huku wakipata pia kiasi fulani cha sokoni na kukidhi bila usumbufu baadhi ya mahitaji yao ya kila siku. hizi zinathibitishwa pia na mkuu wa kijiji Gahe pamoja na Delenio Saba mkurugenzi wa idara husika na hifadhi mazingira kilimo na ufugaji mkoa wa Bwana Nyo Saba anasema kwamba hali hiyo ilipelekea ongezeko na mifugo, ngombe na mbuzi kwa kiasi kilicho kizoeleki. hakizo eleki. Yongozi huyo, anatuwa mufano wa ngombe ambao waliongezeka kutoka idadi 1188 na watano, hadi ngombe kalibu wa msini elfundani ya mnyaka 15 iliopita. Mukulugenzi wa idala ya hifadhi mazingila kilimona ufugaji, awataka ufugaji kwa tunza vema ngombe hao, ili na ufugaji wengine wapate kuwa na wanyama hao na wajiendeleze kama raia wengine. Hata hivyo, wafugaji wawo hao wanaofanyi ya shuguli zao za wafugaji kigijini gahae, wanasema kusumbuka sana kwa kupata nyasi za kuwalisha ngombe wawo katika kipindi hiki cha chakiangazi. Wanayaomba mashirika ya nae na ugavi wa ngombe kuchangia pakubwa kwa kupata marisho ya mifugo hao. Bwana Delenio Saba anawaomba wafugaji kupanda nyasi za kutosha katika kipindi cha masika na kuwasaidia baadae katika kipindi cha kiangazi. Vincent Luima na mshauri wa gavana mkoa ni Kayanza anaeleza kuwa katika uongozi tawala wanachukua kwa mikono miwili hali hiyo ya kuiendeleza sekta kilimo na ufugaji kwa raia na kuwaomba kuendelea katika njia hiyo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengyumba kwa niaba ya Radio Isangani. Patrick Sengi umva shukurani tutoke mkwani kayanza tujolekeze mkwani ruigi ambapo mwenendo wa wanasharia wa kudidimiza kesi na faini ya badhi ya kesi zinazofichwa na wanasharia. Hizo ni badhi ya changamoto viongozi wa tarafa la buelu mkwani ruigi walizo, mwasi, walizo mfamisha speaker wa seneti ambaye alifanya ziyala rasmi katika tarafa hilo ijumaine hii. Kwa laku la kupatishia suluhisho la kudumu tatizo hilo speaker wa senet Emmanuel Sinzohagera, anafamisha kwamba wali mupatia majukumu wazili wa sheria ya badia vipengele za sheria, ili kesi zikatu na mtu ambaye ataulizo binavsi na muna kesi zilizio endeshwa. Bade ya mapu madogo tunaitimisha na habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na kwa kutelemusha nanga tarifa hitu muliki anga za kimataifa tuanzie nchini Afrika kusini ambapo watu 32 kumradi ambapo watu 72 nambili, wamepoteza maisha nchini Afrika kusini kufuatia gas ya zinazoendelea kushudi kati ya wafuasi wa raisi wa zamani Jacob Zuma na waf, na, waf, na maafisa wa usalama kwa siku tano wafuasi wa Zuma ambaye amaifungwa jela wamekuwa wakiandamana katika miji mbali mbali kushiriki kushikikiza kuachiwa huru kwa kiongozi wao machafuko hayo yanaku yanakwenda sambamba na na na maandamano yanayoandamanwa na, na ya wadamanaji wa, wa hususan katika miji ya Johannesburg alikozaliwa Jacob Zuma uko kwa Zulu na Tale. Licha raisisi Cyril Ramaphosa kuanzia kutumia kwa idadi kubwa ya wanajeshi kusambaza lahi au wanaoandamana. Bado maandamano man, hayo yanaendelea kushamiri na karibu watu milioni 1 nchini Faransa wali wali waliminika mitaani kwenda kupata chanjo didi ya COVID-19 jumaine wiki hii baada ya raisisi wa Jamhuri Emmanuel Macron kutoa ku, ku kuta, kuta, Kwa wa raia wa, wa Ufaransa kuitikia kampeni hiyo ya kupewa siku moja baada hatua ya hatua Emmanuel Macron kuhususi utekelezaji wa hatua mpya dhidi ya tishio la INE watu zaidi ya laki hakika wameshapata chanjo za corona na kwa kuhitimisha katika ukrasa wa michezo timu ya Chelsea wanafanya mipango ya kumusajili mfaransa Antoine Griezmann ambaye ni mshambuliaji wa timu ya uh, FC Barcelona ili haweze kujiunga kwa mkoto katika timu ya Chelsea Hata hivyo Chelsea wameonya kuwa wanakabiliwa na shini na misheni Isioweze kana wakati ambapo wameweza kumusajili msikilizaji wa Bruce ya Dortmund Ambaye no, ni mnorway Harald. Nani Naniadi hapa nugu mpenzi msikilizaji wa redwi sangani rosina budi ya kutamatisha tarifa hii katika lua exwa hiri Ni washukuru nyote ambao mmejiunga na mitangu wa, mwanzo aditamati Ni watakie kila laheri itu kutani hapo saa kumi Mina dakika kumi katika abari kwa ufupi. Jean-Marie viyani genda kumana. <tipos>